Landaberri, egur aldiaz, Peño Zabalarekin. Peño Zabala, egunon. Egunonon itza. Gira oso itxura txarra ez dauka. <laughs> Txarrik ez. <laughs> Ura berrian sartu behar dugu ordu batzuk barru. Hori da, bai, bai. Eta neguari azkeneko orduak nolakoak e, gelditzen zaizkio. Eta udaberriari nolakoak ba. dekarako zaizkio. Ba, bueno, batzuten egoten dira oso txarrak edo oso onak, guain, estabil. Punta horietatik, baizik, erdi, erdi bidean, nola bat esango gunuke. Lainoska batzo baditugu, ipar txoa kekarri ta, baina oiek dezagiten jungo dira, eta eguzkiak. Batzo goizean da guardian, jozu e, den bezalaxe, gaur ere joko du. Eta, berak, garbixamar utziko digu, zeru hori, ba... Biarko, etzirako eta urrengorako eta esateko azte oso orako. baina garbi-garbi izan beharrean ba laino batzuk tarteka ba dira ba esan dezagun ba azte artean zertxo bait gero osstegunean ere hor haizea ja ekialdetik jartzen delako. Hori ulertzeko esan dezagun antizekruia handi bat daukagu, ba, Frantzialdean dago orain, baina gero etzan egingo da pixka bat eta hartuko du Europa gehi enentsuuen bezala. Eta horren gira nahizea ba, ekialdekoa guretzat fiko samamarra izaten den hori bakarrik haste ba, aurrera dian hainbestean arratsaldetan da Mediterneoko e, zearekin ba, umiditate horrekin. O Odeiren batzuk zaukekarriko ditula Arratzaldetan, ba, sandezagun Ostegun, Ostiral, Larunbat, eta oietan, ez da, baina Ez da hola itxasaldeko e, Frontenekarria Euritera barra-barra gotzen duen oietako Ez da, orduan Ba, nik uste, bide honetik azten dala, zentzu hortan e, udaberria, jakinik udaberria ez tala bengere, ba ne. ama bostegun segido primerakoak ekartzen dituen, nah, hori tokatzen, ez da. Hori udanarako utziko dut. <laughs> bai, Udaberriak askoz gehiago izatendu, ba, aldakortxamara eta alabe hartu gainera, eh? Bai, bai, bai, bai. Naturak ortxe inderrean, puripurian dagonean, e, euria eta guztia behar du, tarteka eta, nik horrelakoak izango direla, Eta, bueno, gaurko lehinonek eta ekartzen ez duen bezala, baurrengo batzuk ekar zatelea gehiago. Tira, hm? hoi datornaztari degidea <coughs> indi guzun pronostikoa, baina ezindu boaztu, temporastean e, gaudela mm -hmm. eta horren arabera zer ikusten duzu, nola da torkigula horrean bueno, hartuta? Bai, bi egun lehenengoak ba, euritsuak izan ditugu eta, bueno, nik eurriari baino gehiago begiratuko nioke, aizeari ezta eta e, itxasoko aize eukidugu behin, garbi-garbi, gainera biaize juntatuta ziran, eta horregatik hainbeste eurri urrengoan ez dakigu biaizea juntatuko dira, <laughs> baina, itxasoko izan dugu eta hori ona da, tarteka euria ekarriko duelako. E eta gero, gainerakoak esan dugun bezala ba, garbiragoa dihoa, baina oraingon ez da egoa izerik propiamente egoa izerik ez da baizik ekialdekoa, datorrenean Eki ere eta ekialdekoa lehorragoa izaten da, baina freskoseago ere bai, orduan komparatuko banu negukoekin negukoetan bi egun E, iparra, baina zain euritzua izan genuen, eta gero bost egun egoa. egoa. Eta hola jun da, hmm, koskaka, koskaka, egun pare bat lainotzu, eta gero beste boste do primerakoak eta. Egu geien hola jun eta gero ba, azkenean neuri euribiske batek ekarri digunari eskerrak hmm, gainerakoan oso le ziko lako. Horengoan berriz, ba, iru lau bat egun dira, Iparrak, iparreki aldekoak, eta bela pixka bat, ba, freskosea gotik, baina, zehoa zer eurigeiagoa karrotezake noietakoa, eta gero, egoa ere ezta, lehen bezain lehorra, eta nik uste gude berri politx bat, zenei dit politxa, zearekin, eh? osea, tarteka eurien gota eta, jeiegi Eta euskia, eta ordun ude behar dituen bi elementuak oiek izango lirateke. Euri eta euskia. Eta, bai, ikusiko dugu, <laughs> ikusiko dugu, hortan bukatzen dira, baina hala ematen du da eh? Tira, badazpada ere da, turnarun batean berriro galdetuko dizugu. Hori da. <laughs> Ea, zer rematea maten diozu. Horri da, ze temporen erdian gaudeta. Horri da, ba, pelleza bala. Azte bat izan dezazula eta zurzegi aizeari denborei temporei begira, bai. zerengut berriro galdetuko dizugu. Ba, joen dio kako laketaz tia, zita, oie, iberatu derra daugora. <laughs> Onda pasa, pello. Bale, berri.